Це питання київські пани чули не вперше, і так і не навчилися ясно давати на нього відповідь. Вони знали, що в цій ситуації найкраще мовчати, треба дати людям виговоритися. Перед ними стояли вуйки з натрудженими руками, вони стоять у цій колибі вже сто років, 200 Триста років топчуться на місці і питають панів, доки нам над нами будуть знущатися. Нема в світі правди, сказала Марго. Ніколи не було. І ніколи не буде. Вуйки остовпіли. Вони замислилися, а потім пожвавішали, їм наче полегшало. Навіщо страждати, коли просто в принципі в цьому світі не існує справедливості і ніколи не існувало і не існуватиме. Золоті слова пані. Золоті слова. Треба просто жити, додала вона. Правду кажете, пані, просто жити. Вуйки поклонилися і вийшли з колиби. Якось уже їй не хотілося холодного м'яса. Взагалі нічого не хотілося. Ця візантійська релігійна ідеологія непротивлення злу нас до добра не доведе, з докором на адресу Марго сказав шеф. Ви пропонуєте щось інше? Революцію, скинення самодержавства, військовий переворот – Уже ж краще, ніж рабська покірність. Останні слова стали фатальними для їхньої фірми. Рівно через п'ять днів подзвонив давній шефів-приятель на мобілку і попередив. «Старий, що ти там на кою? Давай ноги в руки, бо буде біда». І біда не забарилася. Приїхало серед ночі чотири кремезні чоловіки у Штатському і забрали шефа. Шеф зник. «За що?» – тільки встиг він спитати. «За зміну родіння?» – відрубали суворі хлопці. Експедиція без шефа потихеньку зібралася і без ентузіазму рушила до Києва. Вирішили не поспішати – Хто знає, що їх чекає там? Якось дивно і незвично було всім. Не було кому почати розмову. Взагалі без шефа не було колективу. На дворі зривалося то на дощ, то на бурю. «Що сталося з дорогою?» – сварився Вася. «Вся якась допотопна, як до війни». Щось усе це мені не подобається, сказала Леська. Невже в Києві знову пуч? Що за свинство? Це порушення прав людини. Без ордера на арешт навіть у брижнівські часи такого не було. Хіба що при Сталіні говорила Марго. А ти, Марго, теж мені спеціаліст. Ти ж захищала дисертацію з психології злочинця. Скільки в'язниця обійшла, мала б знати, слилася Леська. Я й не встигла й отямитися, як його скрутили, виправдовувалася та. Щось усе це мені не подобається, знову затягла Леська. Може, це рекет сказав Вася, його викрали, скоро зажадають від нас викуп. Усі замислилися. «Щось мені це не подобається», – зітхнула Леська. «Та якісь вони, ті мужики, і на рекет не схожі», – голос думала Марго. «Совкові костюми, стрижка під бокс». «Невже це через шехові слова про революцію, заколот, повалення самодержавства?» «А хто його попереджав по мобілці?» Здається, його однокурсник треба в Києві з'ясувати. «Щось мені це не подобається».